68. мучо Ніков Я спитав водія, хто такі сто мучеників за демократію. Бульвар, який ми їхали, був названий на їхню честь. Водій сказав, що Сан-Лоренцо оголосив війну Німеччині та Японії через годину після нападу на Перл-Харбор. По всьому Сан-Лоренцо зібрали сотню чоловіків, щоб битися на боці демократії. Цю сотню посадили на корабель, який вирушив до Сполучених Штатів, де їх мали озброїти і навчити. Німецька субмарина потопила корабель, щойно він вийшов з гавані болівара. Оце сур, сказав він на діалекті, Бури сіто мучо нікоф демократію". -за -за У такий спосіб він повідомив мені Оцесари були стомучеників за демократію.